подивився туди вгору, де купчилися чорні хмари, і намагався вловити серед тих хмар білого, як сметана, оленя, котрий йшов по його душу. Самсон Пахло глиною, вікно цідило непевне світло, груба здавалася сірою. Він роздивлявся навколо і дивувався, що не помічав того раніше. Врешті вставав у досвіта і брів на свою нивку. Жилля напиналася на шиї, Довге волосся виялося за спиною, Ноги впирались у ріллю, як два стовпи, Очі запалювалися вогнем, Ходив отак, аж доки ставала земля пухкою, Потім сіяв і збирав жниво, Тепер у жорнах і сам місив тіста, Сам варив собі борщі, Часом ходив і до лісу полювати дичину, Тоді заходило йому нутро, Радісне захоплення. Відчував навколо живе зілля. Жовта горіли, облиті сонцем галявини, і він сам паливсь у тій жовтизні. Стовбури сосен здіймалися навдокіл, і він задивлявся на корони, що пропадали в небі, дихала трава, бігла папороть, зітхали сосни, і йому здавалося, що він сам сосна. Тоді для іграшки пирав всю дерево. Над ним хиталася корона. І він любив це почуття. Шелестить корона, а він сам дерево. Тиснув сильніше, і дерево починало гнутися, і перед ним лягала весела латка неба. Відпускав дерево. Корона шумом застеляла ту латку, а він усміхався, бо його з головою заливало сонце. Завше дивувався йому. Ставало в його очах велике, розмлоєне, немов хвилювалося. Було то обличчя жінки, і він навіть знав його – Мотря. А може був то яскравий золотий кінь, що біжить через жовту галявину, щоб зустріти його. Але він знав, що то Мотря – дівчина з сусіднього села, до якої топче стежку ось уже кілька місяців. Дивилася на нього вогкими очима, і він розумів – це дуже гарна дівчина, хай і дано їй сонячне тіло. В ньому розмерзалася крижинка, і він усміхався вже мотрі. Вона відповідала таким же усміхом, чи зі страху, чи хотіла того. Від нього віяла такою силою, що зіщулювалася і ставала щасливо мала. Коли ж йшов назад, і вона бачила, як віється за ним волосся, їй хотілося плакати з розпачу і сміятися з гордощів. А він дихав просторим полем, через яке йшов, і в глибині єства його визрівало. Болюще добре почуття. Весь світ бачив у жовтому світлі, У тій болющій доброті. Ящірки шурхотіли в канавах, Виростали у великих і дивних, Йому важко було розрізнити, Лисиці чи ящірки. Бо й люди, яких зустрічав, Теж ставали дивні, І їх теж годі було впізнати. Тоді відчував смуток. Тонкий, як паутина, Бренів і бренів, заснував душу. Душа його ставала, як дупло. Шелестить корона високого дерева. Золотий стовбур облито теплом. Крапає золота смола. День стає, мов роздута вітром сорочка. Білий і чистий. Дзвонять жайворони, наче мають собі біля дзябів сині дзвінки. І тихо пахне трава. Він бачив воза, коня і людину. І не розрізняв, де кінь, а де людина. Бачив собаку і на нього дивилося людське обличчя. Бачив пташку, в неї дівоче тіло, а дівоче тіло – вуж – чеветке зілля. Бринів смуток, і він намагався думати про свою ниву, але важко думати про роботу. За ним біг золотий кінь, і дивилися з неба великі вологі очі. Через той смуток знову йшов до Мотрі. Назустріч йому біг золотий кінь, назустріч бігла галява в лісі, і виступали, мов легені, золоті соснові стовбури. Пана сотника прислали в новий оріль недавно. Відразу ж узявся порядкувати на свій лад. І коли виходив на ганок канцелярії, завше мав вигляд ситого чоловіка. Сідав на стільці і годинами дивився крізь приплющені очі на Майдан. Люди, проходячи повз нього, гречно віталися, і він відповідав їм помахом голови. В такій хвилі пан Сотник чувся сильним і всевладним. Його душу сповнювало легке презирство до всіх, хто так чемно вітався, але того ніхто не добачав. Інколи виходив писар, і вони вели ліниву розмову. Коли траплявся погожий день, пан Сотник ставав зовсім задоволений, бо тоді можна було посидіти на ганку півдня, а чи більше – Часом і подрімати, спустивши до лішню губу. В один із таких днів він побачив Івана, спершу злякався. На майдані з'явився велетень, ішов стрімко й упевнено, довжелезне волосся віялося за ним, наче кінська грива, обличчя виставлено вперед, а очі й не дивляться. Він пройшов повз канцелярію і пана сотника, ніби ніколи їх не існувало і швидкий озлоб струснув пана сотника. Відчув, що став у ту мить, коли проходив той чоловік зовсім мізерний. Пан сотник довго сидів після того і жував ріденького вуса. Писар, якому він сповістив про тільки бачене, гмикнув, а коли сотник спитав настійливіше, неохоче відповів, «То наш дивак, ваша милосте, він майже ні з ким не балакає і не вітається». Як так? аж підскочив пан сотник. Кожна людина має вітатися і з кимось балакати. Коли він божевільний, його треба здати до монастиря, а коли нормальний, чи виконує він належні приписки? Писар не відповів, але пан сотник вимагав відповіді. Тоді писар сплюнув, вийнявши з рота череп'яну люлечку і, дивлячись у землю, буркнув краще його не займати, в нього сила, як у вола. «Віл сильніший за людину», – розважно сказав пан Сотник. «Сильніший за людину і кінь, але людина кермує і волом, і конем». «Але він не віл і не кінь», – уркнув писар, «та й до нього всі звикли, і ніхто не зважа. Він не чинить шкоди. Коли людина живе поміж інших, – жорстко сказав пан Сотник, – вона має числитися з тим». Коли бувало йому печально, кидав хату і виходив на дорогу з вела до мотреної оселі. Треба було пройти кілька миль, але його це не лякало. Врешті його не лякало нічого. А коли виходив на дорогу і опинявся на ній сам, відчував піднесення. Душу його осявало ясне світло. Небо дивилося, наче й справді таїло в собі безлік очей. Хмари були живі. Паслися й пили бліду воду неба, оживали трава й хліба, а він серед того всього чув заспокійливий шепіт, до нього тяглося все, немов оживало, оживали навіть камінці, які траплялися по дорозі, бачив, як простокують у їхніх темних тілах ледве видні серця, і як п'ють вони дорожню куряву, коли ж смуток зовсім обволікав його душу, роззирався, ніби гналися за ним, Бестілесні звірі, набрякали на руках м'язи, і коли хто бачив його під таку хвилю, вражався, від нього віяло такою потугою, так розмаювалося волосся, що перехожий несвідомо ховався в канаві чи хлібі. А він ішов, ставлячи на дорогу важкі, мов стовпи ноги, ніздрі його роздималися, очі палали пломенем, а за ним плівся повівець. Ішов так доки доходив мети, та й мета в нього була одна – знайти хату тієї, що колись прихильно на нього глянула. Як приходив до неї, все переверталося. Вона наче п'яніла, боялася його і нестримно тяглася до нього. Трипотіла в його руках немов пташка, і, як тій пташці, було їй морочно. Але в тому лякові ховалося і задоволення, хотіла болю і сили. Від нього ж текли такі струми, що ставала радісно безпорадна. Очі плакали, вона просилася, але йшла до нього сама. Крім того, заздрили її дівчата, хай і осуджували. Він, цей дивний силань, приходив таки до неї, і це вона приворожила його. Ішов польовою дорогою, геть запелюжений, йому вже пахло мотрене тіло, бо дівчата мають щось від цієї трави. І від звірів, і від сонця. Це все сповнює глеки їхніх душ. Там важко ще збагнути, бо намішується туди і казна що. Бачив, вовки залізають грітися в ті глеки. Приходять туди кури і лисиці, ящірки і вужі, риба і раки, видри і корови. Адже там полин, чорнобривець і деревій, лепиха, водяний подорожник і собача рожа. Ще там дерева, верба і калина, «Осикай, грамчак! Умотриш кінь, адже косить до нього недовірлим оком. Живе там і сонце, а може йому тільки бачиться сонце?» Ішов, бо не міг не йти, і рідна хата стала незатишна і чужа, а в душі виростав сум, котрий нівечить усе. Пан сотник знов побачив того дивака, як і першого разу. Пройшов повз нього, і оком не повівши, сотник сидів на стільці, Мов громом битий, а коли цей кмеч сховався очей, ще довго кипів обурення. Чим далі, тим більше дратував сотника цей чоловічина, несила вже було дивитися на нього спокійно. А ця незбагненна, зарозумілість, а цей повний величий хід від нього віяло чимось таким, що у пана сотника зводило корчем горло, а по спині пробігали мурашки. Але він був теж з біса зайнятий, і поступово в його голові почала висновуватися тоненька ниточка. Спершу це було марення на ганку після доброго обіду, коли можна приплющитися і погойдатись у солодких хвилях, потім ояснення, а вже тепер настирлива думка. Тож, тільки пройшов той кмедь дорогою, віючи широкими патлами, сотник уже тихенько зіскавзнув із Ганку і потягся через вуличку туди, де стояла оселя велетня. Минув крайні хати, містечка, і рушив за рослою стежкою. Озирнувся, навколо було порожньо, Ледве відхилив здоровенну фіртку, хоч була не замкнена, і вліз у Іванів двір. Тут було чисто і охайно, двір підметений, у кутку віз із шлеєю для пліч, у повіці плуг і борони. Але не ходили ні курка, ні кіт, не було й собаки. Пан сотник щудувався. Навколо стояла тиша, від якої аж ніякого ставало, і в душу заповзав незрозумілий ляк, хоч сотник був не з боязких. Тож, зволив визернути світки, чи не повертається той кметь, а коли впевнився, що все спокійно, обережно переступив поріг. У хаті було ще охайніше, ретельно підмазана долівка, піч помальована чудними квітами й тваринами, застелений обрусом стіл, а на ньому хлібина і грудка солі. Але не було образів, і пан сотник одзначив це. Підійшов до високої мальованої скрині і хотів підняти віко, було примкнути, зайшов до комори, припасів знайшов небагато. Хата була бідна, і він посвистуючи побрів на двір, а коли причинив за собою хвіртку і вже на стельці оглянувся,